Уперед, намагаючись першим Замігти до вілли Джуєна до останньої рівниці Аж поки не побачила поруч Із бампером тінь чоловіка В плащі Тоді вона вискочила як пружину І підставила йому пізнішку Манфред навіть Не встиг і, і ловом кліпнути Як відчув, що летить Ну й тому він біг А ще ледь лежав на землі Манфред розтлющив е, Очі у калюзі, прямо перед його носом, на, ще, на ще у уманах давнього корабля, лежав ключ, який він вкрав зі столу суддівника, і який вибав з кишені плащав. В цієї смиті Джулія вискочила зі свого укриття і схопила ключ. Вона кинулася було, в напрямку будинку, але на шляху до єдиного відчиненого входу до вільної арго лежав водій обліві Ньютон. Світло маяка пішло на чергове коло, і сад знову подумав у пікні. «Джуліє!» – крикнув Нестер. «Мерсі, тікай звідти!» Цього разу Джулії не Еба було повторювати двічі. Вона повернулася і побігла під дощем. Чула, як в неї за спиною, лаючись, підводиться манфред. Джулія бігла, аж поки не побачила море. Вона зупинилася на самому краї селоної скелі біля сходів, майже там, де напередодні Джейсон ледве не впав з дурвища. Дівчина обернулася, примружилася, щоб краще роздивитися силует Манфреда під дощем і підняла руку з ключем над головою. Ходи насюди, заберимо в мене, крикнула вона. Ходи, як сміливий. Її волосся розливав холодний вітер. Манфред спочатку поглянув на відчинені двері віли Арфо, потім на дівчину. У своєму темному, вдовго дощовику він здавався великим, наче мамонт. Джудіє, ні, не треба. крикнув Дестор, який уже встиг підвестися. Манфред ще трохи погагався і вирішив Віддай мені ключ. Наказав він, наближаючись до Джулії. Джулія посміхнулася. Насправді їй було не до сміху, але і серце -се -се відпередив, ледве не дістало з крути, але вона не зважала. Віддай мені ключ, смаркачку, негайно, повторив Манфред і його крик потонув у гуркоті грому. Ще один крок, і я викинув його в море. Манфред зупинився за три кроки від дівчини. Його плащ подли... поблискував під дощем. Дивись, на жарту зі мною, мала, погрозив він. Це ти дивись, відповіла Джулія, граючись із ключем в руці, бо його суть впустити випадково. Джуліє, покликав Нестор із за спини Манфреда. Чуєш, діти у тебе клися? грікнув Манфред. «Чому ти йому не відповідаєш?» «Тому що змушена розмовляти з товстим кабаном у класці!» Уток йому відповіла дівчина. Розлючений кабан кинувся вперед. Замлитві він уже був біля Джулії, але йому не вдалося закопити дівчину з Дональського. Це ж була Джулія Ковенент, чемпіонка школи з художньої гімнастики, непереможний спринтер і найкраща нападаюча шкільної Волеймольної команди. Вона швидким, невловиним рухом виступила в бік і кинула ключ у море. Місний, вогкий порив вітру вдарив їй в обличчя. Коли прожектор маяка знову освітив віллу і сад, манстра на скелі вже не було. Розділ двадцять перший. Кімната якої немає. Джейсон роззирнувся навкруги, підсвічуючи собі Каганцем. Кімната, якої немає, виявилася вузькою і довгою. Стародавнє темне приміщення було вирубане просто в скелі, а зі стелі усюди звисало густе павутиння. У світлі Каганця, яке мерехтіло від нестачі кисню, перед очима Джейсона і його друзів по обидва боки кімнати не вов шеренги вартових постали золоті саркофаги. Між цими двома рядами пролягав вузенький кам'яний прохід до своєрідного рівтаря, на якому лежали якісь запорошені речі. Це хто? Пошепки поцікавився Джейсон, освітлюючи слабким світлом, вичезблені позолочені обличчя із суворими й дивними, майже інопланетними рисами. Це засновники, так само пошепки відповіла марук, ті, хто давним-давно прибули сюди морем і побудували дім життя. Засновники незворушно дивилися прямо перед собою суворі й нерухомі у своєму довгому кам'яному вбранні. Руки в них були випрямлені вздовж тулуба, а ноги спиралися на панцири черепах. Друзі завмерли у зворушеному мовчанні, відчувши особливий дух цього місця. «Дивіться, старий не збрехав!» – промовив рік з водом, опускаючись на коліна і розглядаючи щось на підлозі. Там, де закінчувалися сходи, з-під шару пили, виглядали три малесенькі черепахи зі слонової кістки, такі самі, як і на архитрабі дверей гроту в Солоній скелі. Джейсон ледь проковтнув застряглий у горлі клубок і продовжив оглядати кімнату, якої немає. Хлопець вступив крок уперед, і в нього виникло враження, ніби він іде по снігу, бо перед тим, як тверпнутися твердої поверхні кам'яної підлоги, нога занурилася в кількасантиметровий шар піску. «Гадаю, нам треба дістатися до вівтаря?» – припустив він. Обличчя саркофагів залишалися незворушними в мерехтінні тьмяного світла. Марукій йшла слідом та Джейсоном. Вона знову дістала свій оберіг на мисто і нервово стискала його обома руками. Останнім, раз у раз озираючись, пішов рік. Йому було тривожно і лячно у цьому мовчазненому царстві. Здавалося, не вони порушують сон засновників. У кімнаті час від часу чулися дивні звуки то якийсь приглушений стукіт, то краплення води десь в далині. Рікові навіть здалося, ніби він почув вчіч шепіт, але хлопець списався на власню уяву. Крок за кроком, обережно й повільно, друзі під суворими поглядами засновників наближалися до заваленого речами вівтаря. То лишалося зовсім трішки, пробурмотів Джейсон, намагаючись розгледіти в темряві через павутиння щось схоже на пакунок із мапою. Несподівано він зупинився і запитав: Що таке, мамук?» Нічого, а що? здивовано перепитала дівчина, яка стояла за ним. Ну, то прибери руку з мого плеча, а то ще впущу каганець. «Я й не думала класти тобі руку на плечі!» Світло взратницьки затремтіло. «Якщо це не твоя рука, – прошепотів Джейсон повільно, тоді що це в мене на плечі? Підніму лампу, Джейсон, я нічого не бачу!» Рік різко повернувся, щоб оглянути дві шарен сапкофагів, бо на мить йому здалося, ніби там щось ворохнулося. Джейсон повільно підняв лампу й освітлив своє ніве плече. Облогий перелякано вигукнула на рук. О, ні, Джейсоне. Хлопець обережно повернув голову на кілька сантиметрів. На плечі щось зашипіло, і двоє жовтих, великих, як горіх, очей уп'ялися в нього поглядом. Змія Джейсон ледве стримався, щоб не крикнути, і скинув плазуна тією рукою, в якій тримав лапу. Змія впала на підлогу, звиваючись по піску, і поповшла кудись у Дебряву. Ху, пронесло. З полегшенням вигукнув Джейсон і підняв лампу, щоб освітити шлях. Побачивши в світлі каганця, що їх оточує, Марук заверещала з переляку. А рік, який ішов позаду, закляк на місці. Змії були усюди, падали зі стені, звивалися під шаром піску, що вкривав підлогу, виповзали з-під саркофагів, перепліталися між собою. Вони звивалися, гризли одна одну, намагаючись якомога швидше сховатися в темряві. Схоже, діти розворушили величезне зміїне гніздо. Ріку, прошепотів Джейсон. «Що будемо робити?» Смії зі стелі з хрукальною звуком падали на підлогу. «Ріку?» «Я думаю». «Думаю швидше». Марук щось пробурмотіла. «Смії, вони глухі!» Пригадав Рік, прокручуючи в голові все, що йому було відомо про цих клазунів. «Їх турбують вібрації!» «Ну, то не вібруймо, добре?» А ще, якщо я не помиляюся, вони бояться вогню і, мабуть, світла. Чудово, просто чудово. У нас є лампа. Джейсон провів каганцем навколо своїх ніг, від чогось слизька і шипляча маса кинулася в різнобіч. Марук заверещала. Гадай, нам краще якомога швидше забиратися звідси, промовив Рід. Поки ще всі тварюки остаточно не прокинулися, але згодом. Як думаєш, вони отруєні? Не знаю, може бути. Я спробую, заявив несподівано Джейсон. Я вже так близько до вівтаря, рідно жафано витріщився на нього. В Джейсона ні. Не роби дурниць, треба потихеньку відходити до сходів, а потім дати драпака, поки живі. «Ріку я за метр від вівтаря!» «Але ж на підлозі повно отруйних сміх!» – вигукнула ламарок. «Може, вони не отруйні, а просто бриткі!» – відповів Джейсон. «Ви стійте і не рухайтеся!» «Джейсоне!» Хлопець підняв лампу і ступив на два кроки вперед. На вівтарі було повно різноманітних речей, вкритих піском, тилом і павотинням. Джари з дорогоцінними прикрасами, невеличкі кам'яні статуї, гребінці, сувої папірусів, дерев'яні скриньки. Думай, Джейсон, думай, наказав собі хлопець, ступаючи далі. Мапа кіл моркова, може бути де завгодно, схована в повному безгляді. Марук зойкнула, і Джейсоне обернувся до неї, змахнувши ладпою. Потім знову повернувся і зосередився на тому, що його чекало попереду. «Думай, Джейсоне!» – сказав він собі вдруге, згадавши папірус, який раніше знайшов у ніші. П.С. Я вирішив надійніше скувати мапу, в кімнаті якої немає. Мапа пролежала тут не так багато часу, кілька років, можливо, не більше. Рік простягнув руку і почав перебирати предмети в тій частині вівтаря, де, як йому здавалося, було менше пилу, скринька, шпилька, золота статуетка. Що саме він шукає? Джейсоне! гукнув позаду рік, свича там, бо в мене вже по нього слізить. Рука Джейсона гарячково перебирала речі на вівтарі Мапа. Мапа Кіл Моркова, де вона у надійному місці. Нежливо, міркував Джейсон. Мапу на знижню сховали серед найстаріших речей, щоб збити з пантелику тих, хто її потім шукатиме. Думай, Джейсоне, або відкинь розуми та просто довірся її в тинторі. Хлопець поставив лампу на підлогу позаду. Джейсоне, знову водік. та хлопець не зважав. Він закліщив очі і спробував уявити, як все було. Як він зайшов сюди, щоб сховати мапу? Дуже важливу мапу, яку обнім'я Ньютон не повинна знайти. Як би він відшукав найпотаємнішу кімнату в усьому домі життя? Кімнату, яку захищали отруйні пустельні змії. Джейсона відчув, як кров ударила йому в голову а у вухах задзвоніло від напруження. Хлопець повільно видихнув. Повернув руки долонями вгору і простягнув під вівтар. Він доторкнувся до кам'яної поверхні знизу і легенько натиснув. Клац! Щось легке відірвалося від вівтаря і залишилося в нього в руках. Джейсон так сильно, до болю заплющив очі, що відкривши їх, Спочатку побачив лише сірі сяточки і тільки за кілька секунд міг розслайдити те, що тримав у руках. То була пласка дерев'яна ранка. Хлопець повернув її та спробував уважніше роздивитися у світлі лапи. У середині він побачив пожовлу частину друкованої мапи з написом у він'єтці. Перша і єдина, точна мапа містечка містечках під назвою Кілморко. Джейсон аж штоту розкрив від несподіванки. Потім глянув на друзів і закричав. «Знайшов, я її знайшов! Тепер у нас знімали Кілморкова!» І тієї шмиті лампа згасла. Розділ 22. Згід у цілковитій темряві Джейсон міцніше притис до себе мапу. Рік скрикнув, а Марук почала вголос промовляти молитви, які до цього шепотіла собі підніс. Їх оточувала моторошна тиша. Не рухайтеся. вигукнув рік, а сам почав копишатися в своїй торбі. А хто рухається? відповіла Марук, на мить припинивши молитви. Нарешті Рік витягнув сірники та запалив один. У мерехтливому світлі з'явилося його перелякане обличчя. «Треба запалити лампу! Джейсон, передай їй Марук швидко!» Джейсон нахилився і намасив лампу. Коли сірник догорів, Рік запалив другий. «Хіба не було б швидше передати мені сірники?» – буркнув Джейсон. «Давай вже, передавай Марук!» Джейсон зробив крок уперед і віддав лампу дівчині. «Є!» – вигукнула вона. Сірник у ріка згас і він почав чіркати, щоб запалити третій. «Добре, Марук, тепер відступи на крок назад і передай мені ла...» Договорити він не встиг, бо прямо на голову Марук на спала змія. Дівчина перелякано завирощала і змахнула лампою щоб скинути із себе бредку гадину. Лампа вдарилася об один із тракофанів засновників, а Марун щодуху рвонила до виходу, перевертаючи все на своєму шляху і штовхаючи уперед ріка. «Швидше!» – крикнув Дж... Джейсон і теж міфти. Ані міфтень. Анінамитне припиняючи верещати, вони втрьох стрілами вилетіли на сходами і живі-здорові вискочили нагору. Але друзі так і не встигли порадіти своєму порятунку, бо відразу побачили перед собою лезеньожа, з яким наступав на них молодий єгиптянин. Я б вам не радив рушати з місця, дітки, загрозливо промовив він, змушуючи ріка й марук відступити і впертися спинами у стінку басейну. Потім юнак вхопив за руку Джейсона, який вже збирався швернути назад під землю. І штовхнув його дорешти. Добре, добре, верескнув із за спини є голос обліп'ї Ньютон. Ось і наші герої, що повертаються з місі. Позаду неї пала вкривало червоний неботай. Жінка рушила прямісінько до Джейсона, який гарячково намагався сховати за спиною дорогоцінну мапу. Кого я бачу? Юлий Джейсон Кованен? Чого вам від нас треба? промовив він, безуспішно намагаючись залізти на стінку басейну. Облівія нахилилася до хлопця. Ти справді ще цього не зрозумів? Різким жестом вона наказала своєму найманцеві забрати мапу. Ні. крикнув Джейсон, пручаючись з усіх сил, а отримавши удар по голові, він знепритомнів і осів на землю. «Варюка!» – накинувся на єгиптянина рік, але той одним ударом ноги звалив хлопця на землю. Марук розлющено зиркнула на облівію. «Злодійка!» Пані з Моркова вихопила мапу з рук непритомного хлопця і знаважливо поглянула на єгиптяна. «Ах ти, хтось з такою дурнуватою зачіскою? Славна звісна Джулія! Я Марук, донька великого писаря!» «Ой-ой, вибачмо, я помилку, Насмішкувато мовила облів'я, розглядаючи свою здобич. Рішучим рухом вона розламала рамку надвоє, вийняла мапу і розкрила її перед собою. «Так, ось іди! Скільки я тебе вже шукаю, мапокіл Марко! Єдина, дорогоцінна і нарешті моя!» «Злодійка!» – повторила Мару. втопи її!» наказала Облів'я Єгиптянина, не підводячи очей від мапи. «А ти вдвох кинь на пору змія!» Облів'я Ньютон ізгорнула мапу і заховала її за пазуху. Єгиптянин підняв ніж і погрозливо рушив на Марук. Джейсон з лежав непритомний, а рік після удару в живіт. Ніяк не міг підвестись. «Ані руш!» – почувся чийсь владний голос. І з кульгаючи, вийшов хазяїн крамлиці забутих мап. «Ми так не домовлялися, га? гаркнил він, наближаючись на своїх хворих ногах. «Тобі, мапа, а вони діти!» «Роби з ними, що хочеш, старий!» – відповіла облів'я. «А вони вже час іди!» «Ай, а! Просто чудово! І якщо то ми цікаво знати, ми з Телесом щиро сподіваємося «Ніколи більше тебе тут не бачити!» Добити, га. а?» Старий повернувся до свого помічника і сердито зиркнув на нього. «Та як тобі взагалі спало на думку послухатися такого наказу?» «Це ж діти, а?» «Правило 32 – не зважати на дітей і не ображати їх!» «Імаєте ми цього не вчим?» Облів'я Ньютон супорус сміялася. «А ти нені тут не вини, так «Ха! Якщо я залишаю доміцю мапу, то лише тому, що моє слово чогось важить у цьому місті!» Кликлою хворою ногою старий потягнувся у карет і струкнув ржесина, який непорушно лежав на землі. «Ха! Іще дому, що цей хлопець живий, а зараз чезний, поки я не передумав і не віддавте мене в оталу Талосу!» «Наказуй своїм затричникові, щоб вивів мене звідси!» Відповіла облімія. І ти мене більше не побачиш. Хазяїн кранниці зовути Кхлап, Ти знизка на кові, І той пішов геть разом із жінкою. Старий нахилився над ріком. Ей, хоробне серце, як ти? Перш ніж відповісти, Рік прокашлявся, переводячи подих. Чому ви дозволили їй піти? Я дав їй слово, а? І вона заплатила мені за пошуки на. Марук тим часом набрала в що води з басейну і вилила її на обличчя Джейсона. Твоєму другові таки добре дісталося, хоробре серце, але від води Джейсон закашляв і відразу прийшов до тями. А, здається, цілий неускоджений. Куди вони пішли? запитав Джейсон, протираючи очі. Текли разом із мапою, відповіла на рук. Щойно Джейсон побачив від старого скрамниці, відразу натірився на нього з докорами. А ви що тут робите? Тепер мені все зрозуміло. Це ви винні в тому, що обнів'я Ньютон поцупила в нас на мапу. Старий підняв руки вгору. А, бачу, що від удару по голові твій язик не став менш гострим. Я в тебе мапу не крав. Мені заплатили за те, що я її знайшов. І, як завжди, мені це вдалося. Ага. Хозяйн крамниці потупцював назад, ціпивши зуби від болю. Ха, ви мені не повірите, але після заходу сонця ноги болять мені ще дужче. Старий навлизився до встежці відчинених град, за якими були сходи. Ви, вам вдалося зробити те, чого я від вас не очекав промовив він, чудово похитавши головою. «Під фонтаном Хадор!» Хто б міг подумати. Для певності облімія разів п'ять змінювала напрямок кругу кружляючи і роздіряючись навкруги. І тільки коли переконалася, що юний єгиптянин зник, наважилася піти до району, в якому жили лікарі. останок вона зупинилася на розі вулиці, навпроти будинку, куди збиралася зайти, і зачекала ще кілька секунд. Їй дуже кортіло межчі повернутися додому і роздивитися як слід мапу кіломоркова. Моркова. Але Облівія добре знала, що ризикувати не можна. Нарешті вона перейшла через дорогу і рушила до покинутого двоповерхового будинку. Жінка ще раз поглянула праворуч, потім ліворуч і зайшла всередину. У приміщенні панувала тиша. Колись давно тут працював збирач податків, але вже багато років, як будинок залишили на призволяще. Інтуїція підказувала Обліні, що сюди навряд чи хтось заходить, бо на світі немає іншого місця, яке б відлякувало людей сильніше, ніж податкові інстанції. У підвалі закупуючи рябків та в'язанок очерету, були приховані дерев'яні двері Схоже, уліс Сумур подбав про те, щоб їх не знайшли Тепер я знайду всі двері Прошепотіла облівія, стискаючи мапу в руках Вона леском відкинула з дороги невеличкий столик І підійшла до дверей Потім витягла з кишені ключ із ручкою в формі кота І вставила б замок Але відникати не довелося Двері були вже відчинені. Отже, ключ потрібен лише для того, щоб відімкнути двері з того боку, відзначила про себе облід'я. Це дуже цікаво, хоча й небезпечно, щоб сталося, якби хтось сторонні знайшов, знайшов двері. Вона вирішила, що подум... бо... подмога бсе згоду, штовхнула двері, переступила через поріг і опинилася в будинку Клеопатри Білус. Коти, мов збожегонили. Вони бігали і сипіли, поки Облівія ходила кімнатами, не звертаючи на них жодної уваги. Манфреде. Годинник у неї на руці пискнув, і стрілки знову почали рухатися. Клеопатра Біклс усе ще спала на дивані з широко відкритим ротом, а поряд з нею звернувся калачиком Цезар. Обнів'я визирнула з вікна. Дощ уже вщухав, але небо було хмарним. У водостічних трубах сюрчала вода. «Мам, Фреде!» – покликала вона знову, крокуючи до вхідних дверей будинку. Машини на дворі не було. «А що тобі? Кудись його з небо понесло?» Об вже зібралася було розлютитися, але згадала про мапу, розгорнула її і, зне втримавшись, розсміялися. Вона сміялася ще дужче і дужче, схоже, зовсім забувши про свого зниклого водія. Врешті жінка в поглянула на вітальник, потім підняла з підлоги свою шубку, зняла з міс Біглз капці і всула їх сама. На добра ніч, місць Біглз, приймовила облів'я і вимкнула світло Вона вийшла, вийшла на двір і, пор... і покракувала по мокрому гравію. Незважаючи на дощ і занадто великі капці, настрій в обліві Ньютон був чудов. Розділ 23. Вдома. Коли власник крамниці нарешті пішов, рік Джейсон та Мару рушили додому життя. Почат фараона все ще був у парку, тож на дітей ніхто не звернув уваги. Хлопці востаннє поглянули на стіни дому життя на тлі вже потемнілого неба і врешті спустилися до сховища. Унизу, орієнтуючись на мітки, які залишив на стінах рік, вони повернулися до кімнати, де вперше зустрілися з Мару. Рік із Джейсоном пересунули дошку і знову відкрили отвір у стіні їх з не промовив ані слова, передчуваючи неминуче розспівання. «Ну що ж», – промовила Мару, «настав час прощатися». Джейсон почухав голову, яка все ще воліла після отриманого удару. Рік з ніяковіло помурився. Здається, так і є. «Добре, отже…» Єгиптянка зняла свій дорогоцінний оберіг на листок, і, усміхаючись, подала його Оріку та Джейсу. «Навіть не знаю, кому з вас двох його віддати, але мені було б приємно, якби ви забрали ОСЕС із собою». Нарешті вона всунула на листу в руку Джейсона. «Марук, ні, для тебе цей оберіг дуже важливий!» Заперетестував він, пригадавши, як дівчина перестувалася ним під час молитов. Марук приклала в палець до губів. Це мій подарунок. Поку збереже вас від немдачі і захистить від небезпеки, як захистило в кімнаті, якої немає. Джейсон спробував усе ж таки відмовитися, але Марук наполягала. Беріть його з собою, куди б ви не чує. Рік кивнув, поклав на землю торбу і почав копишатися в гузд. На подарунок варто відповісти подарунку, ромовив він і простягнув Марук в сірники. Це тобі і не мені про нас. Буде чим здивувати друзів. Звичайно, вони не такі сіні, як на мисто, але у нас більше нічого немає, крім кількох метрів мотузки. А рук взяла сірники, ніби то був найдорогоцінніший дар. Троє друзів помовчали кілька секунд, пригадуючи все, що їм довелося пережити разом. – Ми ще побачимося? – запитала нарук. «А вже відповів Джейсон. Рік усміхнувся. «Звичайно, ми ще повернемося». Усі троє обійнялися. «Мені шкода, що так вийшло з вашою мапою», – шепнула Мару. «Не переймайся, ми її обов'язково знайдемо». Вони замовкли, не знаючи, що ще можна додати. «Мої рік вже, Джейсоне, на тебе чекає сестра, а ти, Рік, не ненавто до нього не слухайся, добре?» Обіцяю, Марук, бережи себе і це місце, якщо зможеш. Ідіть, ідіть, поквапила їх дівчина. Перші шмелі спаде на думку і самі піти разом з вами. Рік із Джейсоном пролізли через отвір і почули, як Марук прикрила його дошкою з іншого боку. Вони постукали по стіні, щоб ще раз попрощатися. Хлопці спустилися сходами, твернули до коридору і йшли до дверей, з яких... Все почалося. Ми на місці, промовив рік. Джейсон поглянув на двері і зненацько розлютився. Знаєш, що мене найбільше дратує? Що? Те, що після стількох наших зусиль ми так і не пізналися, чому ця мапа настільки важлива. На ній зображено кілмаков і ще там багато якихось дивних назв, але мені не зрозуміло, навіщо треба було ховати її тут. От нам би ще крихітку везіння, і ми про все дізналися. Насправді, везіння в нас і там було немало, якщо зважати на тих змій. Джейсон на кивнів. Друзі почувалися пішаками в цій складній грі, правил якої вони ще не дізналися. «Груще не скінчено», – сказав Джейсон, доторкнувшись до дверей часу. «І якщо ці двері справді ведуть до Міли Арво», Авжеж, гра продовжується, підхопив рік і, глибоко вдихнувши, переступив через поріг. Нестор відвів Джулію до краю скелі. Ходіло додому, сказав він. Ви поранилися? Садівник заперечно похитав головою. Ні, лише забився. Ти як почуваєшся? Злякалася трішки. Добре. Ви гадаєте, що він мертвий? прошепотіла Джулія, дивлячись на море. Світло маяка вздронило повний опер і знову освітило їхні постать. «Гадаєте, що він мертвий?» – повторила Джулія. «Падіння з такої висоти» – Нестор міць стиснув губи. «Ви гадаєте, що я повелася погано?» – невгавала дівчина. «Гадаєте, це я винна?» Сидівник мовчки повернувся до автівки Манфреда, щоб відчинити дверцята. Не, старе, покликала Джулія, зупинившись на порозі будинку. Вона змокла до нитки і тремтіла від холоду. Скажіть мені щось! та не вмер він, не хвилювся. У таких, як він, де є життів, як ухиська. Садівник сів за кармол. Що ви збираєтеся робити? запитала Джулія. Отгонює її звідси. Джулія зайшла до будинку, тремтячи від холоду і втоби. Вона без сила впала в крісло, підібгала під себе ноги і обхопила коліна руками. Дівчина чула, як Нестор заводить машину Манфреда, як віддаляється звук двигуна. Коли вона розплющила очі, дівник уже стояв перед ногами. «Як почуваєшся?» – запитав він. Джулія потерла очі. «Куди ви поділи машину?» – скинув зі скени. Як завжди, без особливих пояснень відпорів Нестор. Очі Джулії зліпталися. Вона почувалася геть з'ясиленою. «Ми про це нікому не скажемо, добре?» – прошепотіла вона. «А вже ж нікому!» Джулія кивнула. «Добре, тепер мусимо дочекатися, поки повернуться Рік і мій брат. Бо вони ж повернуться, правда?» «Звичайно, повернуться». Джулія намагалася сказати ще щось, але заснула. Дівчину охопила незвичайна легкість, в усьому тілі, ніби хтось ніс її на руках. Потім вона відчула, як шкірі крові подив холодного вітра на сходах і врешті теплі обійми, простирадла та важкої корди. Важкої, як її втома. Джулії щось снилося, і крізь сон вона почула, як відчинилися двері часу, і голос брата, який промовив. От ми її вдома. Потім дівчині злилися голоси Ріка, Нестора, кроки на сходах. І хоча їй так і не вдалося підняти повіти, Джулія зрозуміла, що гроза на дворі щухла. Розділ 24. Кінець грози. На світанку гроза, що літувала над Чухла. Туман поступово розвіявся, пропустивши перші бліді сонячні промені. Чайки низько літали над хвилями, полюючи на рибу. Море потроху заспокоювалося. Приплив виїзд на берег клубки водоростей між шматки дерева та ривальської сітки. Крім того, було чимало великих предметів, які ривалкам зазвичай доводиться прибирати перш ніж виходити в море. У ланок стовбора кілька метрів завдовжки, клапоть вітрила, обірваний, хто з нас є і невідомо в якій частині світ. Трохи далі напорушно лежав до лілиця чоловік у темному костюмі та дощовику. Хвилі раз у раз обмивали йому ноги, одна з яких була боса. Кілька цікавих чайок низько кружляли над ним, сподіваючись, що то якась здоровенна риба, і незабаром можна буде добре поживитися. Несподівано чоловік закашлявся і сердито пробурчав щось нерозбірливе. Він рвучко сів, чим розлякав чаю і почав сильно кашляти, впльовуючи воду. Згодом заспокоївся, робив поворушити спочатку однією ногою, потім другою, умася в реба. Йому було зле, але переломів, в Розеїці пощастило уникнути. Хоча в нього страшенно була, боліла права рука, вся в крові, пальці і ніби заціпленіли, стискаючи щось у долоні. Щоб розімкнути їх, йому вдавалося скористатися другою рукою. Чоловік ще раз кашлянув, а потім посміхнувся. У руці Манфред Тискав старий ключ із ручкою у формі крилатого лева. Далі буде. Уліс Мур, крамниця забутих маб, читав пан Артем. Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий роман. Дякую пану Артему та його мамі за активність та бажання творити більше україномовного контенту. Української має бути більше. Щиро бажаємо йому подальших успіхів як на читацькій ниві, так і у школі. Ну а ви, друзі... Підпишіться на канал, подобайте відео і, звичайно ж, надсилайте ваші озвучення. Ми радо запропонуємо вам платформу. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скориставшись функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед